va ganz solitari superi le por vai no è tingut col andare meu rellotge soc jo ca no tinc segons i calar com les hores. L'últim o que m'ajudes La meva adreça sou tu i el vent Treu-me d'aquesta tempesta Treu-me que ja no fuc més Seguint una estrella Potser vaig perdre el cel I vaig perdre el cel Dona'm força per cridar que no soc d'aquí, tampoc soc d'allà, la meva terra és el mar. Dona'm força per cridar que jo soc de mi, no soc de ningú i sempre així serà. Vaig néixer sense fronteres no crec que les possessions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 La meva terra al mar fet d'aigua i sal. Sota l'aigua no hi ha peles ni banderes ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure. Lliure! que si l'aigua s'ha mort, jo de pera no sori, mullem un altre cop. Dóna'm força, torna'm boig, que si l'aigua s'ha mort, jo de pera no sori, mullem un altre cop fins al cop. Hola, bona nit. Tornem a ser aquí, com cada dilluns, amb el programa Còctel Contrainformatiu. Informatiu. Eh, escoltàvem l'exambustó, La meva terra és el mar. Tenim uns quants temes. Eh, avui tenim aquí en Rosent Arimany, que ja va venir dilluns passat a parlar-nos d'hipoteques. Hola, Rosent, bona Hola, nit. bona nit i avui en tornarem a parlar una mica de cara a parlar de la gent que embrancada amb una hipoteca en temps de crisi doncs no pot pagar què, què, què passa, com, com es pot negociar com, quines sortides pot tenir la situació, no? Mirarem a explicar alguna cosa sobre això D'acord, doncs aquest seria un dels temes també trucarem la Montse Arnau de Sant Adrià del Besòs amb la Montse Arnau parlarem d'Església no passa de, de la cara més amable de l'Església sinó d'algunes Uh, algunes notícies que ens han xocat una mica, que ens han sorprès També parlarem amb la Pilar Palacio que és una noia que està fent un doctorat sobre dona i pau i està fent com una mena de gira per uh, fer xerrades sobre la participació de les dones en la resolució de conflictes La Pilar Palacio també és corresponsal del setmanari d'acció directa del, del camp, de l'Alt Camp està vivint a Valls també és militant del col·lectiu Tarragona Patrimoni per la Pau i havia militat el milicaca de Santa Coloma de Gramenet en l'època dels insumisos. Bé, doncs, eh, comencem, com us dèiem, la Montse Arnau. Montse, bona nit. Hola, bona nit. Hola, mira, tot just engeguem, encara no hem explicat res, però jo tinc damunt de la taula una notícia curiosa sobre, sobre temes d'església. Eh, qui comença, tu o jo? Tu, tu. Sí? Sí. A veure, doncs eh, la notícia l'he treta de, del 9-9, de premsa d'Osona, concretament eh, a la versió digital del 9-9 i el titular diu així, el rector trasllada tres lampadaris de l'església de Vinyoles a la d'Uris i en demana 7.700 euros o sigui, és un rector que és de, de Vinyoles, d'Uris i també de Sant Hipòlit es diu Jordi Castellet i va a dir que no és la primera vegada que origina polèmica però aquesta vegada doncs, en resum el que ha fet és agafar aquestes làmpades suposo que són, tres lampadaris d'una església mm. els ha portat a l'altra eh, i llavors en demana a la gent 7.700 euros en concepte de, de restauració Bueno, pobra si estaven fetes mal malbé mm, no, ho sé, no ho sé, però la gent està enfadada eh? Home, no m'estranya perquè uns estan enfadats perquè els hi ha pres, els altres estan enfadats perquè els hi fa pagar i es veu que, per exemple doncs, els que estan més enfadats són els usuaris de la parroquia d'Uris que és on han anat a parar aquests lampadaris que troben desproporcionat el cost de l'operació i l'última reunió amb els rectors veu que va acabar fatal en paraules de l'alcaldessa del municipi de la Conchita Bernis diu que la gent està molt disgustada per costejar la restauració i trasllat el mossèn també ha proposat un apadrinament dels lampadaris per exemple es... oh no no Montse rigues no riguis perquè tu també podries fer-ho eh el què? això d'apadrinar un lampadari sí, mira Mira, et dic els preus es pot apadrinar el lampadari gran per 1800 euros pots apadrinar un focus per 100 euros o una bombeta per 50 euros I què et sembla? de la mona què? No ho sé, no ho sé, però t'asseguro que no m'estic inventant res i sí que estic llegint fil per randa la notícia del 9-9. No, no, evidentment, sí, jo estic segura que, que ho estàs llegint, clar que sí, però jo què sé, el dia de la mona què? Qui compra la mona? El padrí o la padrina? No sé. No, no, a veure, això no vol dir que fem una crítica global i absoluta a tota la gent d'Església, que ens mereixen prou respecte, mm -hmm. però sí que la notícia és, si més no, si més no, curiosa. No, no, com a tots els col·lectius hi ha gent que es mereix respecte i d'altres mereix que comentem la notícia doncs això però tu m'havies dit ja fa dies que sí. eh, dèiem que en parlaríem però no, no teníem mai temps que tam també havies, eh, en el tema església també havies trobat una notícia curiosa sí Mira, com, com va això? en el full parroquial del 19 d'octubre d'una població de la selva uh -huh. que diu així a nostra sermó que va fer el mossen en el fons parroquial, pues hi ha comentaris i hi ha altres del sermó, no? Uh -huh. I hi ha un tros del sermó que diu: "Retorneu al cèsar allò que és del cèsar i a Déu allò que és de Déu." Avui podríem dir: "Pagueu els impostos, però estimeu tant com pugueu. A veure, a veure com va això. Pagueu els impostos i... Pagueu, o sigui la traducció de "Retorneu al cèsar allò que és del cèsar i a allò que és de Déu." Uh -huh. diu així pagueu els impostos però estimeu tant com pugueu però pagueu els impostos, impostos. Déu-n'hi-do clar, és que a mi em va fer molta gràcia això perquè bueno, és molt més llarg i ha molt més comentaris no? perquè precisament el 19 d'octubre és quan la, la gent fa les declaracions trimestrals de, a Hisenda uh -huh. i clar, pagan els impostos i llavors fins i tot doncs, aquest comentari no sé. L'has trobat fora de lloc vaja. Sí, perquè a més a més continua, no? Diu, no n'hi ha prou en el que està en complir el que està manat, no podem quedar satisfets perquè Déu, per boca dels famolencs i dels tra tractats injustament ens reclama tot allò que ell ha posat en el nostre cor, compassió solidaritat, justícia, perdó tendresa, amor uh -huh. però pagueu els impostos Això seria el resum? Exacte Bé, sí, sí, és, és aquest vocabulari que, no sé, és d'aquesta manera que es fa mal bé les paraules, no, diria jo? Exacte, sí, sí. Que perden una mica el seu sentit originari i que com a mínim et fan somriure, no? Pues sí, pues sí perquè podria ser com, a veure, tu hi pots creure no hi pots creure, amb la religió, amb els capellans i amb aquestes coses, uh -huh. però... Si fos, no sé, potser d'una altra manera també quan un visita pues, a la iglesia, agafa el full parroquial i te lo llegeixes és literatura, hi ha coses bones si fessin servir un altre llenguatge doncs pues, també tu llegiries d'una altra manera uh -huh. Hi creguis o no hi creguis, Vull dir, això és a part Sí, sí, però és això de la perversió del llenguatge, no? Claro. Quan, quan una cosa ja no vol dir el que deia el que volia dir en el seu inici, no? Exacte, exacte. Això val a dir que això també passa en l'àmbit polític, eh? Total Totalment, potser encara més, no? Més perquè... És allò que quan algú diu que és demòcrata ja pots arrancar a córrer, no? Exacte, perquè desvirtuen molt també les paraules, es manipulen vull dir, és... uh -huh. però en política molt més evidentment, a més no sé Eh, no, no es pot prendre tan seriosament tampoc la política eh, no, jo crec que no no, no, no saps ni per on agafar-te-la per intentar-ho uh -huh. només per intentar-ho molt bé Montse, doncs avui els ha tocat el rebre una mica a, a, a la gent d'Església però jo repeteixo que no és una crítica global ni malintencionada sinó que bé, no, no, ni com... de bon tros com, com a tot eh, col·lectiu humà, doncs hi ha, hi ha més i menys, no? Evidentment. Però que sàpigues, Montse, això, eh? Que pots apadrinar una bombeta. Jo ja. això encara no ho havia vist mai, eh? Pots no. apadrinar una bombeta a URIS per 50 euros. Un focus, no riguis, no, és veritat, és veritat. No, un és focus per 100 euros. No, és que ho estic valorant, si fer-ho no fer-ho. Sí, ho fer -ho, però, clar, el lampadari pel... gran és per 1.800 però és al començar-te a qüestionar si fer-ho o no fer-ho et venen preguntes no? de baix consum la bombeta no ho diu oh, llavors escolta no ho per diu. què em va no, no ho diu però el que sí que està clar és que la gent de la parròquia d'Uris doncs això que troben que aquests lampadaris que els han caigut del cel de cop i volta i que valen 7.700 euros de, de restauració és que jo que no acabo d'entendre ben bé que és un lampadari m'imagino que és una lampada gran no? Dic Suposo. jo, perquè si vol tants diners deu ser gran no? Mol gran Bé, algun dia l'anirem a veure et, et convidem a Osona I ens anem a veure els lampadaris de la parròquia d'Uris Vinga, ja quedarem Va, d'acord Vale, Montse, Adeu. apa, bona nit Adeu. Gràcies Doncs bé, continuem amb altres temes Mentre estem esperant que vingui el Francesc eh, Fem una mica de temps Amb, amb diverses convocatòries i, de totes maneres, si no ve a una hora raonable al francès, començarem, començarem a tractar el tema de les hipoteques amb, amb tu, Rosent, com Va. et sembla. Eh? D'entrada, una notícia d'ocupació. Eh, tot sovint parlem de desallotjaments. Aquesta vegada hem de parlar d'una ocupació. És allò que diuen, un desallotjament o una altra ocupació. Aquesta setmana, un grup de joves del poble de Sant Andreu de Palomar ha alliberat un espai al carrer Gordi, número 1 de Sant Andreu, que porta anys abandonat pel seu propietari. Això seria una mica l'altra cara de les hipoteques, no? Bé, continua, continua. Es continua. Ja. Eh, diuen ells que davant de l'agressiva situació de l'especulació urbanística que es viu a Sant Andreu de Palomar i la inexistència de cap espai autogestionat, doncs ens fan saber que a partir d'avui es posen a treballar en aquest espai autònom, individualitats i col·lectius es troben per dur a terme activitats i esdeveniments en benefici de tothom. I acaben dient, en un món on els diners han mogut les relacions humanes i on un grup reduït s'enriqueix a costa de les necessitats bàsiques de les persones, com poden ser l'habitatge o el menjar, es fa més que necessari un projecte com aquest. Amb l'actual conjuntura de crisi econòmica, augment de l'atur i disminució del poder adquisitiu, ara més que mai l'organització de les persones i la creació de vincles de diferents lluites són necessàries per invertir l'ordre en què vivim. Per tant, Eh, continuen dient volem un espai on els veïns i veïnes es puguin trobar on les activitats eh, siguin per enriquir-nos personalment i col·lectivament i que contribueixin a la mesura de les nostres modestes possibilitats en la creació d'un moviment subversiu contra el capitalisme i el patriarcat això ho, ens ho expliquen al grup de joves del poble de Sant Andreu de Palomar que, repeteixo han ocupat un espai al carrer Gordi número 1 i que ho fan saber per tothom qui se'n vulgui beneficiar doncs, quan que veig que el cal francès no arriba, de moment posarem unes falques i continuarem. Aquesta nit, aquesta nit tu i jo pescarem la lluna i Radio. radiona sí, sí. sense eh?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 opta contrainformatiu. Bé, doncs, tornem a engegar. Havíem comentat eh, aquesta ocupació a eh, Sant Andreu de Palomar i jo deia que era una mica l'altra cara de les hipoteques, no? La gent jove que, enfront dels problemes de l'habitatge, doncs opta per l'ocupació. Tu què en penses, Rosent? Mai. jo crec que ocupar una propietat privada d'una persona no es pot fer si no es pot fer perquè hi ha una norma i unes lleis que no permeten per dir una manera que una persona tingui una propietat doncs es vingui algú i en un càmic diferent que com és l'expropriació la compraventa, la' o l'associació o la donació doncs una persona sense si sigui creient que té interessos superiors a l'interès propi de la propietat privada doncs en fa i l'agafa pels, no sé, pels seus propis interessos o els interessos del seu, del seu col·lectiu però mai, mai no s'ocupa una, una, una casa que s'estigui fent servir, sempre s'ocupen espais buits, cases que fa anys i panys pa que ningú en fa res. Bé, bueno, però pensa que... Mm, la manera... Que s'estan degradant, que estan degradant l'entorn. Bueno, però tenen una propietat, o sigui, si per cas hi ha una norma en la que digui que les cases que s'estan degradant s'obliguin doncs, al propietari de posar-les en condicions i posar-les al mercat perquè persones que no tinguin vivenda puguin accedir. O sigui, seria un primer pas, sí, sí, seria sí. un primer pas. Jo aquesta via sigui, crec, però agafar-se diem a agafar la llei a la manera que nosaltres volem, o sigui, l'important és que aquests col·lectius, jo crec que totes les energies que fan servir per ocupar, les fessin diem, per canviar les normes, que que que teríem més aviat perquè això de les ocupes primordialment en tots els respectes si sí, fa 20 anys que ho vivíem hi va començar a néixer, bueno, m'he sentit fa 40 anys a Alemanya mania havia ocupes. Sí. Però, i no s'està pas passar la doncs, perquè no fos que al revés. O si sigui, que els immobles en què realment, de tot i sent de prioritat privada, doncs tenen característiques de poder ser entre cometes ocupats, doncs en aquest cas crec que seria interessant doncs que intentar posar gent lobbies en el Parlament perquè haguessin lleis que, que, que diguessin que les propietats privades susceptibles de un aprofitament més bo per col·lectius o per coses en llei social, doncs poguessin haver un mecanisme a aquella persona obligar-lo, diguem a vendre o a desprendre's d'aquella propietat. I uh -huh. això no ho rebo pas malament? Uh, bé, això no hi és en aquests moments de totes maneres volíem parlar amb tu concretament perquè vam encetar el tema dilluns passat, volíem parlar amb tu del cas concret d'una persona que estigui embrencada amb una hipoteca que la hipoteca ha canviat d'interès i s'ha convertit en una càrrega inassumible, a més a més doncs, en situació de crisi, en situació de tur, una persona que no pugui pagar una hipoteca, què, què, què ha de fer? Deixar que li prenguin el pis? com Té possibilitats? Què li aconselleries? A veure... Si, sí. quan una persona di no pot pagar l'hipoteca hipoteca, el més segur el que passarà a que al banc,mne per incompliment del contracte que es derivam de l'hipoteca que és el préstec hipotecari i o si sigui, l'obligació és dimnes tornar a una quantitat que va rebre un concepte de préstec i, com a garantia, havia portatmne un bé de la seva propietat. que primera cosa que teníem que puntualtar? Què ve de beda, la seva propietat que, en principi és el pis que va comprar? tindríem que valorar si realment és seu. I dic seu en el sentit, diguem-ne, literal de la paraula, quan una persona acaba de comprar una cosa en la que ha demanat 200.000 euros i la cosa que ha comprat amb el 202. O sigui, i al cap d'un any diu, he perdut el meu pis, potser no està parlant amb la suficiència, diguem-ne, doncs, diguem-ne claritat, si o sigui, el pis tots els respectes, ell hi tenia 12.000 euros, no pot dir que el seu pis era amb l'aspecte formal sí, amb l'aspecte material no, tampoc es pot dir que d'aquí 35 anys serà el pis seu però sí que són situacions aquestes en què perdre una vivenda quan una persona calcula el que ha pagat durant dos anys i el que ha fet en el fons és pagar un lloguer cart, no sé si és excessivament atrevit amb això dir que potser il·lusió està parametitzada i amb l'aspecte mental de, de la persona dius que vaig ja perdre el meu vivenda Potser dius, home, mira tu no per fer de psicòleg, dir oh, era realment teva o si sigui, vies pagat dos o tres mil euros vas embarcar amb una cosa i ara no pots ara, Molt més fomut és aquella persona que va, que, no sé, va començar doncs, fa 20 anys demanant 16 milions de pessetes i ara en té només una hipoteca que són tres o quatre i no pot pagar i, i que perda. aquesta situació sí que podríem parlar aquí ben bé de pèrdua de la vivenda per això dir que hauria que matitzar molt les pèrdues actuals que moltes estaran centrades en pèrdues de vivenda on l'aportació la, monetària per part de la persona vull dir fa un parell d'anys que s'està fent i a veure, que, que també alguns d'aquests, no ens enganyem, van tibar més el bras que la màniga podien estar amb un lloguer de 600 o 700 euros que potser hi arribava llestat ara no poden pagar una hipoteca de 1.400 i quan com van comprar el pis no van preveure jo, quan desculpa seva, perquè també una mica portats per la l'euforia del moment de que aquella hipoteca que, que durant un any li van vendre a nos, que és un euríbor que és molt baix, amb un diferencial els primers 6 mesos, només un 0,10 i ara ja se convertit en un euríbor dos punts i, punts i mig més alt de que era més un diferencial de dos punts d'aquells 600 que el li permetien comprar aquella vivenda que ja dic que encara no era seva eh, a pagar-ne 1.400 que realment no hi pot. Aquest és el mal que fa clar hi ha persones que diuen jo 600 puc, 700 puc, però 1.400 què puc eh? Però aquesta pujada tan exagerada de les hipoteques en realitat eh, ha, ha portat la gent a la bancarrota vol dir que tampoc s'han complert eh, les, eh, el que li havien explicat no? a la gent li havien dit pagaràs tant i i al cap de tant anys serà i després el posen en una situació que ja no pot pagar, no? Bueno, primerment això ja torno en el primer d'això d'aquests anys serà ja ha vist un va dir rebuts d'hiotearis del de, de, de quota hipotecària, de hipotecari que paga la persona de 700 euros a on hi en 670 d'interessos i 30 de capital. O sigui, és oh, ja, aquest és el drama, que és Està el drama justament. Clar, però aquest tipus d'interès, com van afirmar l'esscriptura d'hipooteca, Això és veritat que els notaris no és pas que es basques llegeixin les 40 planes que an perquè realment són complicades, ferragoses i moltes vegades el de dimini i vostè compra el pis tercer segon del puesto i pagarà el primer any tants diners i després a partir del segon estarà indexat d'aquesta manera i si sí aquest index no funciona i n'hi haurà un altre perquè hi ha dos o tres substitutius això amb una explicació de la manera que es el càlcul bastant complicada hi ha vegades que la demanes amb un propi persona que ha vingut a una presentació del banc i em sembla que tindria problemes per Sí, però jo ho he entès de seguida, eh, quan has dit això dels interessos, és a dir, al cap de 10 anys només has pagat interessos Sí uh -huh això s'entén de seguida sí, perquè l'interès ara és esforça'l si l'interès és realment baix però és que tampoc no anem gaire lluny si una persona agafa no sé, 10 milions de pesetes i, i diu, miri, no en tornaré cap que hi va haver -hi una època que, que, que inclús no feien operacions amb carència quasi indefinida o sigui que tu podies demanar doncs, 20 milions de pesetes i poso perquè era una època que això, això es feia bastant i dir, miri, vostè vagi pagant només els interessos i com vulgui que comenci a tornar al capital o si sigui, podies pagar doncs, durant 5 anys i de quedeu 20 milions de pesetes. Clar, potser podies això passava. Eh? Aquí no? hi ha una paraula, eh. Sí, quan... no, per quan acabi hola, bona nit no us hem dit ni bona nit ha arribat el Pere Fernández el Francesc Carnau. s'incorporen sí. no, a la conversa digues, Pere, digues. en aquest tema doncs, jo, és una opinió meva uh -huh. un anàlisi meu però aquí hi ha una persona que s'ho ha entès I, no, no, no, no tant, eh? bueno, segur. i jo el que penso per exemple és que jo hi veig un doble problema perquè no és sols uns, uns una, bur... una bombolla perquè s'han exagerat els pleus no és sols una crisi i uns interessos que s'han elevat, sinó que, a més a més, una taxació antigament es comptava 100 anys i les vivendes que s'han fet ara i que s'han venut ara, inflades, eh, no tenen bona qualitat. Llavors, l'engany és quasi quadriple. O sigui, uh -huh. La gent no tindrà un pis d'aquí 100 anys als seus fills. D'aquí 50, jo penso que tindran un solar a repartir entre uh -huh. uns inquilins. L'únic que s'aguanta és l'estructura, perquè faltaria més. Uh -huh. Això, com ho veu? Bon, tan radical dedicat no però Home, és que, és que això és un bomba. Una... Sí, sí, bomba. Sí, sí, bomba sí que sí que ha un exemple és que aquest famós molt segurdes en que els fan fan els promotors han sí, el molt calculat només viu obligat amb l'estructura i l'escriptura realment sí que està ben feta perquè té uns controls de la Generalitat en la que diem els màrgens de seguretat provetes, són les prouetes cada, cada, cada, cada camió de formigals. Sí. Sí. Cada dia, cada set dies i cada 21 dies, depèn del tipus. Però així, aquí, això no, encara no sé per què fan els segurs de senals, suposo que aquí sí que estic d'acord amb vostè, que és una pura espe especulació perquè no en caurà pas cap. Sí, mai, em sembla que tardaran si també vas a un terremoto i tot i així, perquè les estructures són molt controlades. I la però, luminosi? Però la sa... Ho heu vist, això de la luminosi? Eh? Sí, bueno, no des... fa tants anys, ja? Eh? No, però mm. en cap les estructures, com a tal les, que les estan fent ara, amb els controls que hi ha, en careix, que, curiosament, no se'ls exigeix que fagin un seguro del reste d'elements, d'instal·lacions o acabats. Mm, doncs m'està no, reafirmant el que he dit jo, o, o sigui, dic o, que obliguen que no caigui perquè hi haurien morts. Uh -huh. si sí, cau l'estructura, però una estructura després l'altre no hi ha res, és eh? no un esqueleto d'aquí 10 anys, perquè només 10 anys t'asseguren 10 anys que les instal·lacions, per dir manera, no són pas un exemple de qualitat, diguem-ne, de constructiva això hi estic d'acord però sí. també, a hi ha més bons constructors i més bons constructors i, eh, és diria... una qüestió de materials bueno, però també hi ha materials més bons i materials més dolents i són dolents, no? i són, estan, han construït amb materials dolents jo si fan que... tot igual tot el sistema està muntat així. Ara parlem de la construcció, però mm. està tot igual. Jo, jo crec que, a veure, hi ha diferència. Si hi ha constructors que... I no bueno, Lògicament, com tot, o sigui, una cosa sí si val 60 milions en val 20. Jo, oh, ara deixo a part, jo, de part la repercussió del terreny que aquí sigues, segons si és el carrer de Verdequedaví Verde o és el carrer de l'Armada, és molt diferent, mm -hmm. però el que és la construcció sí que hi ha diferents qualitats. I això és evident perquè són en cases on fas un estornut i el del costat diu Jesús, no el del costat que tinc sinó el del pis del costat uh -huh. en canvi altres amb altres pisos en què realment hi ha doble vira, hi ha arrancament molt uh -huh. tècnic, o sigui, hi ha moltes coses que, que donen molta més que, que ja hi tindrien que ser teòricament bueno, no ens enganyem el codi tècnic d'edificació és una cosa que ha entrat en vigor es pot dir ara fins ara havia obligats a unes normes que se les passaven pel clatell. Mm -hmm. o sigui ara la cosa sembla que aquí, en Encara se les li... passen per golan, però, però, però, però, però. Però. però. Perquè en aquest aquest el codi, codi tècnic ve molt novel materials, molt materials si res, si fa la funció mínima no passa res. El codi tècnic ve molt d'espais, un altre tipus. Però té que complir una, o sigui, la, la finalitat. Més d'espais, més de coses així. Però perquè que la finalitat d'aïllament necessito -ne, uns materials que, que siguin dir més apurats sí. o curosos que els que hi havien abans. Sí. En aquest aspecte. Mm. No, no. No, perquè són materials més moderns llavors diguéssim que estan estudiats perquè, bueno, làmines més grosses, en canvi els materials d'abans eren molta més feina, eren parets més aixudes és una altra història, o sigui, ha canviat una mica tot el tema o sigui, ha canviat no, no, i no, una, una altra idea que tinc que és que això vostè ha tret el tema diu que hi ha gent que ha estirat més el braç no com ho diuen això? el no, braç no, no, armànic i... no? clar, jo això també l'hi he sentit amb un construc... sobretot als bancs, no? no? no, però això ho deia pel que s'hipoteca per la persona que ha comprat no, no, el ja, pis. Ja, ja. Uh, sí. bueno, llavors, clar, jo ja he sentit també un constructor doncs, dir això, llavors jo trobo que és una burla perquè quan, volen, quan han volut vendre, han volut vendre, i ara que la gent comença a tenir por, els constructors, aquest mateix constructor diu oh, per què t'embarcaves, per què hi ha hagut tot una propaganda bestial, tota una, una història que, bueno, és com un tokomotxo, ara li estan dient el que s'ha hipotecat, li estan dient, mira, tu t'has ficat aquí, I és cert, però no deixa de ser un, una pobra desgràcia, Uh -huh. no. deixeu, una gran desgràcia sí. em deixeu uh, dir un, una petita notícia que seria una mica uh -huh. un, relacionada amb el tema del que estem parlant eh? uh -huh. uh, Ahí, 16 de novembre a uh, Reus hi va haver més d'un centenar de persones que es van manifestar pel centre de la ciutat contra l'especulació bancària justament uh -huh. Uh -huh. i eh, això era una acció coordinada a diverses ciutats, una jornada de protesta general un gruix d'entitats s'ha sumat a la protesta de Reus en el context de la celebració de la cimera del g i amb el lema «fem soroll contra la crisi», doncs han fet sonar xiulets, magàfons, cassoles i altres estris a la plaça del Mercadal. El manifest que han llegit, en llegeixo un fragment, denuncia que l'estat espanyol el govern ha donat 100 milions d'euros, 100.000 milions d'euros, als mateixos bancs que estan desnonant a moltes famílies per no poder pagar la hipoteca. Uh -huh. És a dir, les ajudes són pels bancs, no per la gent que no pot pagar i segueix, és clar que els grans partits governen per la banca i que els grans sindicats no protestaran és una hauríem de fer la mitja part estan dient eh? doncs va, fem la mitja part, després parlarem amb la Tila Palacios però a veure si tenim temps també de continuar amb aquest tema, va. fins ara Aquesta nit... Aquesta nit Escarem. Tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona. 7, 1, Cada divendres, David Henden arriba des del Canadà per acostar-te a la millor música d'autor. Una hora dedicada a la música i els seus protagonistes. Entrevistes, anècdotes, històries dels protagonistes. Divendres, de 8 a 9 del vespre, Pot i poti, amb David Henden.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 Bé, doncs tornem, tornem a ser aquí eh, Canviarem de tema perquè estem intentant parlar amb una noia que es diu Pilar Palacio Aquesta noia està fent el doctorat sobre dona i pau i està fent una mena de gira, per entendre'ns per xerrar sobre la participació de les dones en la resolució de conflictes eh, La tenim ja al telèfon o no encara, Eloi? Sí? Eh, Pilar? Hola Hola, bona nit Hola Mira, jo estava explicant una mica qui ets sé que també ets corresponsal del setmanari directe a l'Alcàm, que sí. vius a Valls que ets militant del col·lectiu Tarragona Patrimoni per la Pau mm. i que havies militat també eh, a la milicaca de Santa Coloma de Gramenet d'això ja fa uns quants anys suposo, a l'època dels insumisos no? Sí, sí. Molt bé, doncs en, ens expliques una mica de què va aquestes xerrades que estàs fent mm. Bé, bueno, Aviam, t'explico una mica. Eh, com ja sabeu, el dia el 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Llavors, en el marc d'aquesta data eh, jo, bueno, participo en diferents espais fent, fent xerrades o, o aportant una mica també la, la meva exposició sobre, sobre el tema de la violència de gènere. Això ho fa eh, per diferents demandes eh? també ho vull dir això oh. I, i bé no sé què voleu que us expliqui exactament el que el que Digue'm, digue'm. Pregunta'm sí, tu. No, eh, bé, jo és perquè mm. veig que, i tinc, tinc una explicació molt genèrica d'aquestes xerrades, mm. diu que són sobre la participació de les dones en la resolució de conflictes. Sí. Llavors, quan diem això, quan diem conflictes, què volem dir? Conflictes a la llar, conflictes bèl·lics, eh, mira, de quina manera doncs? de conflictes parlant? Sí, mira, si vols, uh, si et sembla, a mi el que m'agradaria, sobretot perquè uh, sí que acostumem a relacionar el 25 de novembre amb això, amb el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que no és el Dia Internacional contra la Violència con, uh, cap a les dones, eh? això també vull matitzar. Llavors, mm, està està molt bé que tinguem aquestes dates perquè ens fan, bueno, doncs això, ens fan organitzar una multitud d'actes exposicions de reflexió i tot plegat el que passa que, que si em deixeu m'agradaria una miqueta fer referència al perquè aquest dia 25 de novembre i no un altre no una altra. dia uh -huh. mm. digues, digues. Bueno, de fet el 25 de novembre es va, va ser un, una data que va establir les Nacions Unides però el 1999, però crec que és eh, essencial remarcar que és una data que no prové de, del nord, és a dir, que té una història darrere. El 25 de novembre del 1960 a Santo Domingo van assassinar a tres germanes, que eren les germanes Mirabal i que, que eren tres dissidents polítiques eh, a la dictadura de Trujillo i, això, i van ser assassinades. Aquesta data, uns anys més tard, al 1981, crec que va ser, les dones de Colòmbia van decidir fer una, una trobada de dones feministes contra la violència i que posteriorment van anar, bueno, van anar repetint al llarg dels anys que es va convertir en l'encuentro latinoamericano de mujeres i que vu dir bueno, que després del 99, les pues, Nacions Unides va recollir i va instaurar la data pues, en memòria d'aquestes germanes de germanes Mirabal. Llavors amb això ens sembla bastant interessant perquè aquí a Catalunya o bueno, a l'Estat espanyol, quan parlem del 25 de novembre, de seguida ens ve el cap pues, els temes de, de violència de gènere a l'espai domèstic, no? que és una mica lamentablement el que estem més habituades aquí. I, i bé, i d'alguna manera les xerrades que, que estic fent intento donar una visió més àmplia del que és aquesta violència de gènere que torno dir que no és violència només contra les dones mm. uh -huh. Què més pot ser? O sigui, pues, eh, Explica'ns una mica uh -huh. pot ser violència contra les dones, pot ser violència contra els homes, suposo també Evidentment, mira Sí, sí que podem dir que hi ha diferents tipus de violència està la violència física que és aquella que, que podem veure no? que, podem, que podem identificar més clarament però també hi ha altres tipus de violències com és la violència estructural la violència psicològica i aquestes violències són més subtils més difícils d'identificar eh, us poso un exemple clar eh, les violències Uh, la societat en la que vivim. Abans de néixer ja eh, bueno, ja diuen pues, aquest, aquest nadó serà uh, un noi o serà una noia. No? Ja, uh, sense voler, la mateixa mare, el, el pare, fan una projecció sobre el que serà la vida d'aquella nova persona però ja en funció del seu sexe. No? Hi ha tota una sèrie d'estereotips que són el que s'anomenen els estereotips de gènere i que només fan que Mm, fer-nos el camí per a persones socials, no? persones dins de la societat. Eh, és per això que, per exemple, dins de l'educació hi ha moviments de renovació pedagògica que parlen del de que és la coeducació, que seria educant uns valors d'igualtat. Això significa mm, no tant que les nenes deixin de jugar amb les nines i que els nens deixin de jugar eh, a jocs doncs amb els cotxes no? sinó seria fer un pas una miqueta més enllà i de, de pensar un tipus d'educació molt més lliure perquè cada persona pugui decidir el que vol ser a la, a la vida més enllà del patró de gènere home-dona més o menys això seria el que és la, la violència de gènere, aquesta més subtil que, que costa a vegades identificar i que tots i totes som còmplices que deies violència estructural Sí. Uh -huh. Seria això. A... Això també se li diu patriarcat, no? Uh -huh. Des del moviment feminista, durant molts anys s'ha estat apuntant al patriarcat, però també hem de pensar aquest patriarcat que, que implica, quin paper juguem cada una i cada un, perquè aquí, aviam, eh, també un debat que hi ha és feminisme és igual la masclisme. Mm, no té res a veure amb eh, hi ha moltes corrents feministes, això seria un debat molt ampli, però, però, bueno, jo crec que el feminisme avui en dia, les noves corrents feministes que estan sorgint, aboguen una miqueta per anar més enllà, no? Més enllà ja no només del rol de gènere masculí i femení, sinó del, del rol sexual, no? Bueno, això seria una mica ja entrar en un debat una mica mm, peliagudo, diguem, no? Mm -hmm. Però bé, bueno. i res, i no sé si voleu, us puc explicar una miqueta uh, també el que intento reflexar jo en aquestes xerrades, d'alguna manera, que seria tota la trajectòria de dones d'altres països, molts d'ells països en conflicte, que han, bueno, que han rebutjat aquesta categoria de dona víctima en un conflicte i... i i s'han unit i estan reivindicant doncs, els seus drets. Llavors, aquesta, us podria parlar doncs, del cas de les dones colombianes que, es, sobretot, el grup de la Ruta Pacífica de Colòmbia, després hi ha la xarxa de dones de negre, que inicialment és una xarxa internacional sí, sí. inicialment va néixer... No hem parlat alguna vegada, em sembla, sí, ah, digues... Sí? Bé, bueno, bueno. de, de Bosnia, no? Correcte, sí, uh -huh. Hi ha el grup de Bòsnia bueno, de Belgrad que va, va resorggir a l'època de la guerra dels Balcans i llavors van trobar grups d'afinitat pues, també Bòsnia. Eh, però la xarxa en si va néixer d'un grup de palestine israelianes. El crec recorda que va ser el, el 80doneu el, 80, el 92. Uh -huh. no, no em vull equivocar, però va ser a la dècada dels 90 un grup de dones palestines israelianes que, cansades de, de les unes de patir l'ocupació i les altres de veure com els seus governants estaven impulsant la política d'ocupació com la que hi ha a, a Palestina, van decidir unir-se, identificar-se les unes a les altres com a dones i com a persones que estaven patint el conflicte d'una manera o d'una altra i, i, bueno, i la, seva la seva principal eina de reivindicació ha sigut, des de llavors, cada dimecres, perdoneu, cada divendres, a les 12 del migdia es reuneixen totes vestides de negre, en silenci, amb, amb pancartes denunciant l'ocupació, en una, place, una de les places més cèntriques d'Israel, de Jerusalem. I això, I, això continua encara, sí, sí, sí. des del 92%. Sí, sí, sí, això és impressionant, eh? Uh -huh. Que aquest és un factor mm, bastant constant en els moviments de, de dones per la pau, com el del de, cas de Palestina i Israel, que les dones de Belgrat també van, van recull, recollir aquesta pràctica i elles també bueno, feien el, seu acte, el mateix acte a Belgrat, el van estar fent durant molt de temps. Sí. Uh -huh. mm. I, I el cas de les Madres de la Plaça de Mayo, no? també, també seria un altre exemple, no? Molt bé, sí, exacte, tenim ah. el de les Mares de Plaça de Mayo. Eh, bueno, així, diguéssim, dels més de repropiació de l'espai públic serien aquests. Després tenim altres tipus de moviments, de moviments no? que van més lligats a temes de, de drets humans i de i que vegades normalment han sortit per la necessitat de cobrir necessitats bàsiques com són la salut, l'educació, fets que sempre han sigut parcel·la de les dones, no? el tenir cura, i que en un moment determinat, en una situació de conflicte, eh, aquestes dones s'han organitzat i aquest fet d'organitzar-se eh, ha promogut que adquirissin la, el que aquí podríem anomenar consciència de gènere i que i llavors comencessin a preocupar-se per molts altres temes importants a nivell polític per, de les dones. No? Se m'està ocorrent ara, per exemple, el cas de les dones saharauis, que eh, les dones saharauis tenen una, com un sindicat propi que va ressorgir després de... Bueno, quan van fugir del Marroc, van anar als campaments saharauis eh, que estan a Algèria, elles van, van ser les que es van haver d'encarregar d'organitzar tots els campaments, perquè els homes estaven combatint. I, i, bueno, i aquest fet d'agafar les, les, les riendes, no sé com es diria en català, no? les riendes de la societat, com diuen elles... Uh -huh. Ara, doncs, haver d'anar al davant, vaja. Sí, exacte. Haver de ficar-se allí al davant i dir hem d'organitzar això perquè la gent se'ns està doncs pues això s'estaven morint de gana sense està desnutrint. Aquest mateix fet va ser que comencessin a plantejar-se altres, altres qüestions de gènere, de dir, nosaltres ara mm, estem en un conflicte perquè volem una, una pau o volem que aquest conflicte acabi, amb una, i, ten, i tenia en el, en el seu cas pues, al seu propi país, però atenció, quin tipus de país volem, quin lloc volem ocupar les dones en aquest nou país? i clar, aquí elles sempre han dit que tenen una doble lluita no? per una banda la lluita nacional de, de resoldre el conflicte i aconseguir la, la, la independència però per l'altra banda el conflicte intern de dir, bueno, un cop tinguem la independència aquí hem de parlar homes i dones de quin lloc hem de tenir nosaltres no ho no sé Ja està bé ja està bé que es plantegin aquestes preguntes, no? Sí, mira, a vegades eh, també les situacions de conflicte bèl·lic serveixen una miqueta per prendre consciència, no? I, i, i bueno, no, no voldria pas dir que siguin positives, perquè evidentment no és gens positiu que hi hagi un conflicte armat, però, però bueno, diguem-ne que les dones en un conflicte armat no són per res víctimes, com ens acostumen a a mostrar les imatges de televisió o a premsa sinó que, que són actores de la seva pròpia vida i aquest és un fet que està molt invisibilitzat Deixa'm que et faci un comentari Digue'm mm. Tal com ho expliques a mi em resulta una línia una mica massa suau mm. perquè per exemple quan parlaves de les joguines sí. la nina per les nenes mm. i has dit els cotxes pels nens Sí. Ja, però potser l'exemple més adequat és el, el de les joguines bèl·liques pels nens, no? Les armes de joguina. Aquí, però, i, aquí hi ha un gran tema, que és la, a veure, les relacions que hi ha entre feminisme i antimilitarisme, no? Perquè, d'alguna manera, eh, el parlar de gènere ens permet anar una miqueta més enllà i, i parlar realment la guerra, el fenomen de la guerra és un fenomen que sorgeix directament del que és la, la divisió sexual del treball no? i del de, que tinguem una societat organitzada amb jerarquies amb poders amb el poder del més fort amb uns valors que sí que té ai, perdoneu, amb unes actituds o uns comportaments que tenen un valor públic unes altres tasques que no en tenen i evidentment la violència té molt, molt, molt a veure amb la situació d'injustícia i per tant amb la desigualtat entre, entre persones, i en aquest cas entre homes i dones. I està clar que les joguines bèl·liques en... <laughs> les hauríem de descartar totalment perquè no estan per res afavorint una, un tipus de, de societat o de relació amb, envers els altres que sigui inclusiu, sinó tot el contrari no? una miqueta mm, les hauríem de qüestionar, està clar que tot va en el mateix paquet, com, com tu bé dius, no? El tema de les joguines bèl·liques, era un exemple que t'he posat sí. del perquè em sembla una línia suau, la teva mm. però un altre exemple és que no sé si m'ha passat per alt, però Diga. no t'has referit a la violació sistemàtica de les dones mm. com a arma de guerra Uh -huh. tots els exèrcits imperialistes això ha passat tota la vida i avui també tens raó. tenen els seus mercenaris per tirar endavant i una de les, una de les coses que els hi prometen és que podran fer el que vulguin amb les dones tens. això ha passat tota la vida i passa ara també tens tota la raó oh. i això mm, perdona això mm, bueno, no ho he dit perquè tampoc Tampoc ho m'ha vingut al cap no? però tens tota la raó que Uh, de fet, les dones de negre de, de, de Belgrad va ser... Un des, mm, es, bueno, jo considero que ha sigut un dels grups pioners en desmantellar tota aquesta dinàmica que, que comporta la violació sistemàtica. De fet, uh, la primera vegada que el Tribunal Internacional de l'Aia va reconèixer la violació com a arma de guerra va ser arrel del, de la, bueno, la massacrerebrenitka que bueno, també va haver una violació massiva de dones bòsnies. I el, una miqueta el que elles, les dones de Belgrat, apuntaven, i que em sembla molt interessant aquesta, aquesta, bueno, aquest apunt, és el fet del cos de la dona com a territori eh, ètnico-polític. No? D'alguna manera, les noves formes de fer la guerra avui en dia no passen única i exclusivament per la pèrdua de vides humanes sinó va molt més enllà, hi ha tot el que es diu la guerra psicològica i en això um, els exèrcits actuals estan a l'ordre del dia, hi ha un munt de psicòlegs i psiquiatres treballant a dins, des de dins, i, i la violació té aquest fenomen, a més, a més, a més del dany físic, d'essar de una pràctica eh, premeditada, per tant és una arma i que té uns objectius Mm, psico, bueno, psicosocials totalment clars no? i és el fet mm, bé, aquí també hem de parlar és que, clar, és tema que són, ja és molt, són moltes coses en molt pocs minuts perquè hi ha tot el tema de l'honor no? de la concepció del cos de la dona dins de cada cultura, inclús la nostra eh? no m'estic referint només a determinades cultures i clar Mm, violar el cos d'una dona eh, estàs dient moltes coses amb això, no només cap a la dona sinó cap a la mateixa noció de pàtria que sembla tan important en un moment de conflicte armat no? però està molt bé que, que m'ho hagueu recordat perquè crec que és un tema molt, molt important eh? vale. uh, doncs molt bé si... No has d'afegir res més, no sé si el Pere tenia de pregunta. no? Uh, Deixem-ho aquí, Pilar, si et sembla, i t'agraïm molt que, que ens hagis explicat una mica, si més no, el Paral, amb, amb el temps que teníem tampoc podíem fer una gran dissertació, mm. però saber una mica doncs, per on va aquestes xerrades i desitjar-te molta sort. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, eh, per, per oferir espais per parlar d'aquestes coses, eh. Sempre que vulguis bueno. Encantada Bona Salut. nit Gràcies. Bé, doncs posem unes falques i, i ens quedaran uns minuts per acabar aquella conversa que teníem tan animada mm -hmm. Si us sembla mm -hmm. sí. Aquesta, nit, Aquesta nit Tu i jo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 Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona, 107.4. Estàvem parlant d'hipoteques, de d'especulació bancària, de la crisi, de paga la crisi, i havíem explicat que a Reus més d'un centenar de persones aquest diumenge es va manifestar pel centre de la ciutat contra l'especulació bancària. D'altra banda, una quarantena de persones també s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a la Rambla Nova de Tarragona i eh, entre moltes de les coses que es van dir eh, una persona, Manuel Almagro de la CGT, va aventurar que la crisi podia haver estat fins i tot provocada per refundar el capitalisme un altre dels assistents a la concentració de Tarragona es preguntava fins a quin punt aquesta crisi és una crisi ja que els moments en què el capitalisme guanya més terreny és justament a les crisis. Uh -huh. Què us en sembla? Fins que els hi parem els peus, oi, d'una altra manera. No, va. Ho podrem fer, ho podrem. No. O sigui, el que no, hi havia un precedent amb els japonesos, això havia passat al Japó, i el que és raro és que no hagin pres les mesures, sobre un exemple, les mesures, sobre un exemple, econòmicament bé s'ho han d'estudiar, no?, quan passa alguna cosa l'estat es va fer càrrec de tota la banca japonesa, va passar això un pis que estaven pagant 100 milions de pesetes, el del veís, perquè era seu, se'l venia per 5, i el mateix. Bueno, aquí, aquí a Espanya això, primerament, no pot passar. Uh, els bancs espanyols dir tenen un fons de garantia de dipòsits, vull dir, que ja se'l van inventar fa, fa quasi 20 anys, o sigui, que tant, aquest aspecte, diguem la, diem, la solvència dels mateixos com que és que amb aquell que fa un reconet per cada operació que faig, perquè si em malament i un dia em surten moltes coses malament doncs puc anar al reconet. Mm -hmm. Som l'únic país europeu que ho hem fet i com vam anar a França fa aproximadament 10 anys ja em pensava que el Chagat ho va plantejar a la Fons Monetària Internacional, se'm van posar llibre perquè era l'únic que tenia fons de garantia des de dipòsitats, ho estem plantejant tots. Que, a part d'això, per exemple, del... del... Bueno, no sé si és sobre el, el, que, el que comentàvem d'això a les bancs. A veure, aquí a Espanya, el, el, el gran problema que hi ha hagut de que ha arribat a aquest extrem, només ha sigut... Jo tinc per una cosa, jo ho va dir la dia el president de la Caixa de Catalunya. Els tipus d'interès han sigut tan baixos que quasi no comprar era un pecat. O si sigui, podies a comprar un cotxe perquè dir el tipus d'interès era d'un 1,5%. Veure, que és que vostè guanya només no sé, 50.000 pesetes és igual, és que pot comprar, no un 600 pot comprar un Volvo vostè però és que no se'n pot comprar un Volvo sinó que se'n pot anar d'una de vacances a un, o sigui, a un, i a 20 anys i a 10 anys que això ha, sigut, ha invitat massa si l'estat espanyol és sigut lligurós i ha dit, bueno en els bancs, que ja et dic, són els pocs bancs que, per dir d'una manera, ja el d'Espanya els regula bastant i cada vegada que una persona porta un dipòsit ja perquè no tinguem la garantia que li tolerarem doncs ja fa fer, diguem-ne, un raconet doncs he sigut molt més lligurós i he dit, no un dipotet d'un 3% o un 4%, sinó d'un 7% o un 8% ens hauríem vist que els tipus d'interès no haurien arribat al 2 si haguessin quedat al 6, al 7 o al 8 això no hauria passat i això és un error molt gros que la coneixo que aquí sí que he tingut culpa el banc de... o, o no és un error i és el que diu el senyor Almagro que podeu han provocat És clar És que fan riure, diuen estem en crisi i l'any passat no l'any passat igual que aquest any morien i moren 50.000 nens petits cada dia, segons dades oficials de l'ONU si, si això no és crisi Moren de malalties i de fam malalties de fam. que es poden curar, si a Barcelona les curem Bueno, però cada, cada dia es por menos gent de fam, o sigui... No, no, no està clar això, no està gens clar. En general, no, no, en francès, jo tinc entès que poc o molt, o sigui, no sé, a nivell, diguem-ne, de grans enfermedades com la malària, vull dir, s'està avançant mm. molt, la lepra s'ha avançant moltíssim, mm. diguem-ne, els camps de refugiats de Terrafurt, o sigui, hi arriben, tot i sent molt complicat, i arriben, diguem-ne, aliments, o sigui, a morir-se de gana com se's morien fa, doncs, 10 anys o 12 per lo que jo sé, em sembla que s'ha reduït bastant que veure, que, que, que no tenir res més també és morir-se poc a poc això sí que estic d'acord fa molts anys que porten aquest promet 50.000 cada dia avui i demà 50.000 més i això no és crisi és, és la situació ideal aquesta, no, crisi no? sí que és perquè que, aquesta pobra gent realment ha de ser patètica ah, però no, no, no. parlàvem de crisi l'any passat això ha esclatat no, aquest l'any però... passat era la sequera, aquest any és la crisi Bueno, però ara jo m'he perdut, perdut, perdut perquè una cosa és el, que, el tercer món que, que està així i no ha canviat i una altra cosa és el capitalisme i tot el que està passant a, a oh, Però una cosa, no sé és una cosa és conseqüència de l'altra claro. si, no, si parlem de tercer món i de primer món és justa, sí, justament sí. a causa del capitalisme sí, sí. i, i d'aquest sistema Sí, sí, no? sí però no, no, entenc, no entenc la crisi Ara no, no lligo les dues coses o sigui, no, dic que, no dic que no O sigui que estigui lligat, però no, ara no lligo... El... La crisi és provocada. Això sí, però, dintre, però la crisi provocada al primer món, perquè el tercer món ja s'està sempre. És endèmica, és que, no? És, I és parlen, el, diuen, però, això és la fama endèmica, no, diuen. Bueno, però, però, és el que diem, és que diem. No. O si sigui, com dic pro, dius provocada, sí, ah. sí, d'acord. Però voluntària o involuntàriament? Voluntària. Una cosa provo... Així, aquí ja no hi estic pas, d'acord. O sigui, Els atentats de les Torres Bessones van ser provocats. De quina manera ho van deixar fer? senzillament ho van deixar fer sabien què passaria i ho van deixar fer l'atac a Pearl Harbor a l'an la 40 sempre han fet igual perquè no hi havia normes en el món internacional de la banca no hi havia normes de regulació no es vol dir que, no, que el deixava fer no és, sí, hem tret normes ara per exemple parlàvem de la violència de gènere arribaríem a la conclusió de que fa 15 anys ho fer perquè no hi havia normes tenim, no, no és veritat no, no, no, no, tenim això, dos, tenim les dos normes es fan ells em sap greu però no ho arreglarem avui món. No, però, no, no, tenim però... un minut No, ja seguirem no, Les no, no, normes, digues. tots els governs de l'àrea capitalista tots els governs estan posats pels capitalistes per afavorir els capitalistes bueno, però ara... però, sí. Des de Madrid fins a Washington ara... La reunió la... del G20 dir, per dir és el primer pas en a que de que tenim que fer una regulació molt més exhaustiva del que s'està fent ara. No, ara És una comèdia El del 20 és una comèdia per enganyar la gent no és més jo, més que, que, jo crec que és el principi d'una solució. Les, les decisions és... del G20 estan preses la setmana passada abans de, del dia però de això, la reunió. Però això és com una medicina pitica que està malalt i, i no, cas avu no no, està. món s'ha d'agradir una persona que no, eh? eh? l'ha de curar. Bé, Bé, és lloc que us deien que avui justament el avui el no, no acabarem de arrelar el mort no, ho. Deixem, no ho deixem aquí Rossn, gràcies perefrancès. Ja seguirem, no, ja, no, seguirem no. ja seguirem ja seguirem. Bona nit.